Du lytter til Radio 247. den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings med Eva Agnete og Rune Selsing. God formiddag, så sidder vi her igen. Øhm, I dag har vi besøg af Joachim B. Olsen fra Liberale Alliance. Du er ordfører for erhverv, finans, skat og en hel masse andre ting, og du er meget aktiv i debatten også. Der har været en del sådan, nærmest ikoniske eller efterhånden kanoniserede debatter, som du har været en del af, og måske endda i nogle øjne, startet, som har rykket øh, til en hel masse. Øhm, vi skal tale om liberalisme, vi skal tale måske også lidt om indvandring, som jo er noget, som også på den her side af bordet øh, interesserer os meget for. Ja. Øhm, og hvad vi ellers finder på. Inden da, så skal vi jo lige have afklaret, altså der var lidt dårlig stemning i går, ja. øh, sådan... I, i vores hjem, og også sådan her i studiet, fordi vi sad jo og ventede på dig, Joachim, ja. og vi ringede, ja. og du kom ikke. Nej. Fordi finder, finder vi ud af, at du skulle noget andet. Ja, nej, jeg kom ikke, fordi jeg simpelthen skrevet vores aftale forkert ind i kalenderen, og det er 100 øh, min skyld, vi havde aftalt 1. august af en eller anden år, så havde jeg skrevet 2. august ind. Og jeg gik og lavede terrasser der, men jeg ville bygge sådan en træterrasse, jeg kiggede simpelthen ikke på min telefon, før jeg holder en pause og lige går op på Facebook og kan se, at jeg simpelthen har brændt af, og det er utrolig kedeligt. Men, altså, jeg vil sige, jeg, altså, jeg, jeg, jeg var sur, øh, men så sad du derude, så pænt med vandkæmmet hår, i poriæn, da vi kom, og du var der alt for tidligt, som vi også altid er, og så havde du blomster med til mig, og du havde vin med, og altså, det er meget svært at blive ved med at være sur, så, synes jeg. Øh, jeg har så tænkt mig, at jeg vil give, Blomsterne videre til min mor, som er sur på dig, fordi ja, hun skulle have haft fri i dag. Og nu, skal hun passe, skal nu skal hun passe unger igen. Ja, ja. Jamen, øh, så vil jeg gerne sige undskyld til... Hun er Dorte. Til, undskyld, Dorte. Uh, <laughs> det, be, det beklager jeg meget. Ja. Uh, jeg håber, at, at du kan lide blomsterne så. Ej, hvor er det godt. Jeg tror, jeg tror hun smelter lidt allerede. Jamen, det, det er godt. Så vil jeg sige, at altså, ja, verdensfreden den er, den er muligvis i sigte igen. Så det er godt. Og tak for blomsterne, Joachim. Det var så lidt, Det manglede bare. <laughs> ja. Noget af det, vi havde, havde tænkt på at spørge dig sådan indledningsvis, det er det med, med al den modstand, som du møder. Mm. Jeg, havde, jeg havde egentlig tænkt på, at et eller andet sted forestillede jeg mig, at Inger Støjberg var den mest politiker i Danmark. Men på den anden side er hun jo også den allermest populære minister, ikke? Mm. Hvor jeg tænker, jo jo, jeg ved godt, at der er rigtig mange unge mennesker, der også elsker dig. Det kan jeg også mm. godt se på Facebook. Men mm. nu er mine, mine Facebook-venner måske heller ikke repræsentative mm. for, for befolkningen. Der er virkelig mange. Og jeg er faktisk i dag med det opslag, jeg slog op i går, om du ikke kom, mm. jeg bliver nødt til simpelthen at slette tre 4 kommentarer. Mm. Fordi de var, at det plejer altså, jeg altså ikke at gøre Nej, dem, selvom jeg skriver ret. Altså, der er, der er et eller andet ved dig, der simpelthen tækker øh, et eller andet sådan vredt i, øh, i folkedybet. Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Al og det er især noget, der foregår på sociale medier, vil jeg så sige. Og, og heldigvis, uh, for det, det er aldrig... Altså, jeg kan måske... Fem gange har jeg måske mødt noget ude sådan på gader og stræder, og folk er kommet hen til mig og har været sådan aggressiv. Uh, men der er det... Altså, ja, det, jeg møder, Der er ofte folk, der står bare på gaden og giver mig et på skulderen og siger, du gør det godt og sådan Så det er noget, der foregår meget på, på sociale medier, og jeg tror, det hænger lidt sammen med det, som... Eva talte om indledningsvis, altså nogle af de debatter, jeg har deltaget i øh, omkring øh, altså hele fattigdomsdebatten, mm. øh, også hele sådan diskussion omkring øh, velfærdsstaten. Altså det er jo næsten religion i Danmark, ikke? Mm. Og hvis man kritiserer den, så er man en, en, en kætter. Ja. Øh, og øh, jeg, jeg tror, det, det, det hænger sammen med det. Så jeg er ligesom blev sådan en posterboy for, for, for folk, der gerne vil ændre lidt på tingene, fordi jeg, det er så det, jeg tror på, at vi kan få et endnu bedre samfund. Vi har et godt samfund, jeg tror, vi kan få et endnu bedre samfund. Jeg havde, jeg havde også tænkt på, at det kunne også skyldes, at... Der er rigtig mange, der, der deler dine holdninger, men når de udtrykker dem, så gør de det som regel med sådan nogle dødske formuleringer, ikke? og jo. vi skal øge arbejdsudbuddet og den ja. slags, og så er halvdelen allerede faldet i søvn, Nej. og, øh, og indkomstelasticiteten, og, og hvad ja. man ellers skal finde på, er virkelig øh, tørre begreber, ikke? hvor at, at, at du ikke, hvad hedder det, du har aldrig været ungdomspolitiker den Nej. slags, så du er ikke skolet i den der særlige Christiansborg-lingo, så du med helt, almindelige, øh, med helt almindelige ord og formuleringer og dit eget sprog, så udtrykker du det som der i virkeligheden altså store dele af af hvad hedder det lille Danmark er enige i, ikke? Men og du, du strammer det nok lidt, ikke mange ja. steder, ikke? Men ja. også altså simpelthen fordi du har en en, en praktisk tilgang, ikke, til politik, hvor du ikke sådan tænker, øj, hvor er de der ideologier henne, og hvor er henne?" Det må bare være sådan en en snusfornuftig tilgang til politik. Jamen jeg tror du har jo ret i, at jeg er ikke er skolet gennem uh, sådan ungdomspolitik. Og det er, jeg har ikke noget imod folk, der er det, fordi det lærer man utrolig meget af. Uh, også noget, man kan bruge, hvis man senere hen kommer på Christiansborg. Uh, men man lærer også i et eller andet omfang uh, at, at tale på en bestemt måde, og måske også holde sig væk fra, fra de debatter, som uh, er svære at tage, fordi du en masse modstand. Og det er ikke altid, at, at modstand øh, er noget, som folk bryder sig om, heller ikke i sådan de store øh, partier. Altså, uh, jeg vil sige, jeg, jeg synes faktisk, når jeg, når jeg kigger på, på den måde, som, som folk skriver om dig på, det minder lidt om det, vi andre også møder. Ja. Øhm, altså, men jeg tror faktisk, at vi har det med sådan ikke overvurdere, men at fokusere på sådan også nationalkonservativt hvor hårdt det er at være i indvandringsdebatten, og Nej. hvor meget udskamning der er mm. i forhold til den, og sådan, hvor stigmatiserende det er. Mm. Jeg tror i hvert fald lidt, at jeg nogle gange glemmer, fordi at jeg har flere konservative venner, end jeg har liberale, at jeg nogle gange glemmer hvor enormt et stigma der også er forbundet med at være liberal, og hvor altså, jamen, altså, vitriolsk, det der had, altså, hvor, hvor eksplosivt det faktisk er, øh, og irrationelt også mange gange, det had, der er til, til sådan en som dig, når du stiller dig op og siger noget, som meget ofte jo er sådan helt commonsense-agtigt, skal vi ikke bruge penge lidt klogere? Altså, bare det, mm. bare sige det, kan jo afsted komme, altså, noget, nogle fuldstændig sindssyge kommentarer, som jeg, jeg slet ikke, altså, jeg, forst, jeg har meget svært ved at forstå, hvor det kommer fra. Fordi en ting er, hvis man angriber sådan... Altså, hvad ved jeg? Altså, narkokapitalistiske dommer eller et eller andet. sådan. Det synes jeg, det kan jeg egentlig godt forstå, at man kan hisse op over. Men, men så er det stadig... Så bruger du argumenterne. Du skal ikke begynde sådan at sidde og svine folk til på den der måde. Og det... Altså, der vil jeg i hvert fald godt sige... at Jeg, der, jeg, jeg kan sagtens se, at I overhovedet er udsat for, for noget, der ret meget minder om det, som vi andre går... Synes <laughs> jeg. irriterende. Ja. Øh, jamen, det er en hissig debat, og det er indvandringsdebatten også, og den er også... Øh... Altså, det er også en debat, hvor man tillægger hinanden alle mulige holdninger, øh, som man ikke har. Og det er altid, det, det, det er sådan lidt det samme, der går igen i de to de, i, i sådan nogle debatter der, som bliver ubehagelige. Altså, der er en masse debatunoder, øh, der bliver fremført, øh, synes jeg, øh, af, af, af, hvad skal man sige, af modstanderne i, i sådan en debat, ikke? Altså, klassisk, ikke? At hvis man er været skeptisk over for indvandring og islam, så har man blevet kaldt racist mm. øh, og, og så videre. Ikke? Og, og hvis man øh, kritiserer velfærdsstaten, så er det, fordi man bare vil have, at øh, dem, der ikke kan klare sig selv, dør i regnestene. Ja, den er sociale ikke, ikke, masse grav, ikke? Præcis, ikke? Og, og ingen af tingene er jo, er jo, er jo, er jo rigtige. Øhm, ja, ja, for jeg kan jo, nu har jeg jo også været liberalist i min unge dage, og jeg kan også huske, at jeg har været ikke så få af sådan nogle... Altså personer, jeg kender, som er blevet hængt ud i medierne, og hvor der har haft store konsekvenser for dem privat. Personer, som overhovedet ikke var nationalkonservativ, men som mm. havde en ren uh, liberal profil, ikke? Mm. Som, øhm, som virkelig øh, har mærket konsekvenserne. Mm. Øhm, noget andet er så, altså nu hvor jeg har været liberal, øh, så betyder det også, at jeg kender meget til mange af de her strømninger, der er den slags. Mm. Og, og jeg synes også, at jeg har kunne mærke på dig mm. øh, ofte, at du også er blevet ret påvirket af de her øh, øh, strømninger, mm. som er ret yderliggående. Og hvis mm. jeg nu tager eksempelvis, at jeg læste et øh, interview i Weekendavisen mm. øh, med, med Ole Berg-Olesen, hvor han dybest set udtaler, at han stadigvæk mener det, som han mente i sin ungdom, hvilket vil sige, at han er sådan en liberal anarkist, der vil privatisere domstole og militær og forsvar, mm. og, og, og alt den slags, ikke? som jo faktisk er en, er en... Det er ikke en så ualmindelig position, som man egentlig skulle tage, vel? Det er jo mm. nok ikke sådan, at han går ind i Folketinget og stiller forslag om den, vel? Mm. Men, men inden bagved alt det praktiske politik, så er det stadigvæk det, han mener. Og det er mit indtryk, at du har været sådan ret... Altså, altså påvirket ham. Mm. Jeg tænker også, den der gang, hvor du... Det er det der med flerkroneri, ikke? Mm -hmm. hvor du ydrede noget positivt om det. Mm -hmm. Det tænker jeg også, hold da op. Nu har, der har du slugt den der øh, yderliggående liberalismepakke der, mm -hmm. ikke? hvis du hiver fat i sådan noget. Der. Um. Ja. Jamen, du, du har fuldstændig ret i, at, at Ole har været en stor inspiration øh, for mig. Øh, altså, jeg vil sige, og i øvrigt også for, for nogle af de debatter, som jeg har sat i gang i. Altså, hans bog øh, Taberfabrikken øh, inspirerede mig mm -hmm. utrolig meget. Uh, og i virkeligheden nok også var, vi, uh, var den, der sådan vagte sådan min sociale indignation. Så Ole har bestemt uh, påvirket mig meget. Ole og jeg kan have mange diskussioner, når vi sidder til gruppemøder. Så det er bestemt ikke alting, vi er enige om, men jeg har en utrolig stor respekt uh, for ham. Uh, og han er meget svært at diskutere med, det har du sikkert mm -hmm. prøvet, Rune. Altså, ja. men, uh, fordi han er, meget, han er meget dygtig og sådan meget stringent logisk. Uh, men... Uh, Men et eksempel omkring flerkroneri, som du, sådan, uh, som du sådan tager op fra valgkampen i 2011. Det var jo sådan et eksempel på, at jeg laver et interview med Berlingske tidende, et meget langt interview, strækker sig over en time, og jeg bliver så spurgt, og det handler om frihed og forbud, tror jeg, overskriften på det, ikke? og så bliver jeg spurgt ind til en en tydel afsluttes med, at der bliver spurgt til en konkret ting. Hvad mener du om, om fri hash? Eller men jeg går ind for at legalisere cannabis. Øh, så får jeg det spørgsmål, hvad med flerkroneri? Og så siger jeg, at jamen, altså, hvis folk ønsker at leve sammen på andre måder, end den måde, jeg ønsker at leve sammen på, så, så har jeg ikke noget imod det. Altså, hvad vil man gøre? Altså, sende politiet ind og skælde folk af... Men det var ikke det samme, som jeg går ind for, at man skal kunne blive videt i kirken. Altså, det er et teologisk spørgsmål. Det mener jeg slet ikke, at staten skal blande sig i. Jeg var også en af dem, der var skeptiske i forhold til... Øh, ikke i forhold til homovilser, det, det, men jeg mener, det var et teologisk spørgsmål, og ikke noget, staten skulle blande sig i. Ja. Øh, men det var mere det her med, at hvis, hvis der er nogen, der ønsker at leve sammen på andre måder end, end, end det, som flertallet vil, så er det ikke noget, jeg vil forbyde, men selvfølgelig, det er jo et ægteskab, det er jo en, øh, sige, det er jo en øh, juridisk, juridisk ting. så Det, var, det, to, det blev så til det, når jeg gik ind for flere kroner i. Men mm, det gør, men det gør altså, du ikke? Det gør jeg altså ikke. Jeg Nej. går ikke ind øh, for, for flere kroner i, men, men hvis der er folk, der, der... Altså ligesom at der er mennesker, der vil bo sammen, mand og mand, kvinde kvinde, er der andre, der vil bo sammen på andre måder, så er det ikke noget, jeg vil forbyde. Altså det mener jeg vil være helt... Og det er vel heller ikke øh, ulovligt i Danmark, vel? Det er vel kun øh, ja. øh, den, den deciderede kontraktlige indgåelse, som, som vi ikke tillader på nogen som helst måde. Ja. Øhm, men hvor, hvor står du så egentlig alt det Fordi når du nu siger, at du vil egentlig tillade frie mennesker at gøre, hvad de nu har lyst til, ikke? det er jo den, det standardliberale credo. Hvis man så tager det til yderlighederne, mm. så bliver det så noget med organsalg og øh, hvad er der ellers? Insider trading, øh, fri narko. Øhm, prostitution, alle mulige sådan øhm, yderliggående øh, sager, øh, når jeg våben og den slags ting, mm. som, som også. Øhm, altså, hva, hva, øh, og så selvfølgelig det der med, med private varer og privat domstol og sådan noget lignende, hvis, hvis, vi, hvis vi trækker den helt, helt ud. Altså, er det noget, hvor du siger, det er simpelthen for langt ude, øh, og det ligger jeg afstand til, at de er de grunde, eller tænker du. Øhm, jeg gider ikke rigtig beskæftig beskæftige mig med, fordi det er noget uh, teoretisk uh, elfenbenstårnsnak. Eller hvordan har du det egentlig med det? Altså, fordi du er, jo en du er jo blevet en del af den her liberale bevægelse, hvor jeg kan sige, der er rigtig mange, der virkelig stærkt føler for de her synspunkter. er ikke eksempelvis fri narko. Og føler jeg og mener de ting, som du lige har nævnt rent ja. faktisk, mener det? Altså. Ja, ja. Mm. Nå, hvis du tager prostitution. Altså, jeg er ikke for et forbud af prostitution. Mm. Øh, for, og det er jeg primært for, øh, for, ikke fordi, at jeg synes, det gør tingene værre. Altså, det, det, det, det er med til at skabe... Nogle enorme sociale øh, problemer. Og, og, og, og meningen var jo det skulle løse nogle sociale problemer. Så det går jeg ikke igen for. Når man spørger du ind til, til narko ikke. Øhm, øhm, man skal ikke tage narko, det er farligt, det vil jeg ja. sige til mine børn. Øh, men vi har et konkret problem her. Og der har vi så prøvet en strategi i mange år før en krig øh, mod narko, og det har så ikke rigtig virket der har jeg bare svært ved at forstå, hvorfor det her det skal reguleres af forbrydere og bander og alle mulige andre. Med de, hvad skal man sige, alternative omkostninger, der er forbundet øh, med det. Og hvor helt uskyldige mennesker øh, kommer, i, øh, kommer i skudlinjen og bliver offer for den her form for kriminalitet. Men der er ikke nogen, hvor du sætter grænsen af de her eksempler med... Jeg tænker, at du ikke vil prioritere domstolen eksempelvis med Danmark eller den slags, men, så du køber virkelig. Det er meget sjovt. Altså, du, du, du nævner domstole ikke, altså, det er jo ikke fremmed for Danmark at have private domstole. Altså, vi du tænker voldgifte eller? Ja, voldgifter ja. for eksempel er et eksempel på, at, at vi har en private domstole. Men jeg går ind for en stat. Ja. Jeg er ikke -ka -ka kapitalist eller noget som helst. Altså, jeg er sådan klassisk liberal. Jeg går bestemt ind for en stat, og også en stærk stat, men en lille stat, hvis primære opgave er beskyttet borgernes frihed. Men hvordan er du klassisk liberal, Joachim? Fordi når jeg tænker klassisk liberalisme, så tænker jeg jo sådan slut 1700-tallet, sådan lige omkring plus minus 50 år, øhm, med, med, med, med en stor optagelighed af, af sociale døder af moraliserende, og, altså, altså faktisk lige præcis de der værdidomme, som du lige nu sidder og siger, at det synes du egentlig ikke, altså, det synes du egentlig ikke er relevant for den politiske diskurs. Så hvordan klassisk? Jeg er politisk øh, liberal, men, men, men personligt har jeg jo nogle øh, præferencer. Mm. En, en måde, som jeg mener er rigtigt, øh, en, en, som er rigtigt for mig at leve på. Jeg mener bare ikke, at, at, jeg, at det ved jeg det meste af tiden, hvad der er rigtigt for mig at leve på. <laughs> øh, det er ikke altid, jeg gør det. Men, men, men, men og derfor så er jeg jo meget skeptisk overfor at jeg så skal fortælle andre måder den, andre mennesker, hvad den rigtige måde er at leve øh, på. Og det er jo super spændende i lige præcis i forbindelse med indvandringsdebatten, hvor at vi jo synes at vi kan mærke også nationalkonservativ synes at vi kan mærke at det liberale svigter eller de, altså måske deciderede lige fra allierer sig med Venstrefløjen i forbindelse med, altså fordi alle har ret til at migrere, og, øh, og menneskerettigheder, og universalisme og, altså alle de her argumenter, der ligesom bliver trukket frem. Og i forhold til, til det, du nævner med, at du ved godt, hvordan du skal, eller nogenlunde, hvordan du skal indrette dit arbejde, men du vil, ikke, du vil ikke pege på, hvordan andre skal gøre det, du vil ikke udlægge teksten for andre, øhm, der er det, at vi over hos os, vi kigger på øh, historien, vi kigger på. Øh, Altså hvad der har skabt gode samfund, velfungerende ja. nationalstater, som det jo har været i Europa. Hvad er det, der har skabt det? Jamen, det er jo en, en, en homogen tillidskultur. Mm. Vi ligner hinanden ekstremt meget. Og det er jo netop fordi, at vi er nogenlunde enige om, hvordan, altså, hvordan vi skal leve det gode liv. Ikke sådan, altså selvfølgelig med, med, med forskelle, og der skal være plads til smutveje og genveje og indfaldsveje til hovedsporret Men hovedsbordet er vi enige om. Øhm, når der så kommer et stort flux af mennesker, der ikke er enige, mm. der vil noget radikalt anderledes. Og købet, øh, især for kvinder, homoseksuelle, apostater, mm. jøder, ved noget, der er altså der undertrykker det, som hovedsproget gerne vil, mm. så er det, at vi tænker, at øhm, det har en negativ indvirkning på friheden. Og der, der synes jeg faktisk ikke, det virker som om, at de liberale er specielt interesserede i det aspekt af friheden. Det virker som om, vi optager det med skatten og afgifter, og, øh, og det er meget vigtigt med, med søskende sex, Ej, det var LAU, mm. øh, men med, med, sådan, med de her niche-problemer, øh, men at den store trussel mod friheden, som jo er for eksempel, at kvinder i stigende omfang begynder at gå til kampsport og ikke til at bevæge sig ud om aftenen osv., fordi at vi har fået et stort indflugs af mennesker, der ikke vil finde sig i, at kvinder skal have lov til at gå frit, uden at blive overgivet. Kan du ikke godt se, at, at, at, at, der ligesom, at der er noget arbejde, som I liberale godt kunne tage op? Jo. Jeg tak. tror også, på nogen måder har været for dårligt til at løfte den øh, dagsorden det er egentlig et meget sjovt eksempel, du tager der. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske, jeg fik en gang meget røg for at falde i søvn i et samråd. Det var et meget sjovt video, sikkert set, så se den. Jeg kæmper virkelig. Øh, men, jeg har langt Langball også gjort. Han ja, var med præcis. Op, jeg er ikke den første, der har gjort det. Men, men øh, folk kan huske det der. Øh, men det var et samråd med daværende integrationsminister Karen Hækkerup. Øh, og det var en sen aften, og der var ikke meget mødt mange op i udvalget og jeg var som sagt lidt træt. Men et af det spørgsmål, jeg så stiller, Karen Hergaard, for jeg stillede faktisk ret mange spørgsmål mm. på, det, på det samme måde, det var, om hun mente, at der ville være forskel på, at der kom 100.000 øh, nordtyskere mm. til Danmark, eller om der kom 100.000 fra Mellemøsten. Ja. Og det ville hun ikke svare på. Nå, nej, <laughs> nej, det er på klart. Og jeg stillede spørgsmål, fordi jeg er Altså, jeg synes, det er indlysende, at det vil selvfølgelig være noget helt andet, når der kommer 100.000 fra Mellemøsten, som har en anden kultur, øh, en anden demokratiforståelse osv., end, end vi har. Og det kan vi ikke have. Altså, det er mit helt klare øh, Er du med på at lukke grænsen, så? Ja, ja, med på... Ja. Nu siger jeg noget, nu får jeg masser af bladet. Men hvis man kunne gøre det på den måde, at det var 100% øh, sådan en racial profiling, Altså, man ikke lukket grænsen på den måde, at der var Nej. 100 km øh, kø, øh, som vil være til tjene både for almindelige borgere og. Øh, ja, folk, der skulle og arbejde og alt ja. muligt ja. andet. Øh, så er det en god idé. Nu, nu tror jeg, man kan gøre det på andre, mere fornuftige Men du er simpelthen måder. med os? Jamen jeg, da, Sådan. Jeg, jamen, jeg er da med på i den situation, hvor øh, at, at vi oplevede, som vi gjorde for to år siden, at der kommer. Hmm. Øh, 15.000-20.000 mennesker ind over grænserne i en kontrol, der vil vi da nødt til at styre styr på vores grænser. Derfor har vi jo også, har vi også et grænsekontrol og har forlænget den igen og igen, og det bare jeg fuldstændig op om. Ja, der kommer jo stadig mange hertil, ikke? Men, men, men jo, jo, ja, det jo, er men, bedre altså, end ingenting. jeg jo, det. vi har men altså, det er kommet gevaldigt ned, ikke? Øhm, og det er jo kun den ene side. Grænsekontrol kan ikke løse alle de problemer. Men, men, men i sådan en situation, som vi oplevede for et par år siden, der er det jo klart, at altså, hvor EU's ydre grænser falder fra hinanden, der må vi selvfølgelig have kontrol med vores egne grænser, fordi det er os, der bærer omkostning. Det er borgerne i Danmark, der bærer omkostning både kulturelt mm. og økonomisk ved, at folk vælter ind over grænserne. Præcis. Hvis, hvis vi så øh, siger, at øh, øh, du er med på, øh, som det selvfølgelig er selvfølgelig et fornuftigt synspunkt, at øh, vi kan ikke bare have en masse mennesker, der er radikalt forskellige fra os selv, fordi så bryder det grundlæggende i vores samfund sammen. Æh, forudsætningen for frihed og sådan nogenlunde orden, det er, at vi er enige om alt det grundlæggende. Ikke? Man kan jo se overalt i verden, at, at, at, at stater jo organiseret sådan, at mennesker er meget ens og taler samme sprog og har samme religion inden for samme statsgrænser. Ikke? Det har ligesom været en måde at få fred på, og der hvor at der er, er underlig sådan, sammenblanding af etniske grupper, så er der også vold og had og ødelæggelse. Ikke? Mm. Det, det kan vi også se. Så springer vi så til Danmark. Vi har, øh, jeg ved ikke, måske 500.000 øh, øh, muslimer øh, i Danmark, som øh, for mange vedkommende abonnerer på et radikalt anderledes øh, værdisæt. Mm. Og det lader ikke til, at de anden generation tilpasser sig vores værdisæt. Tværtimod kan man jo faktisk se på de der forundersøgelser, der er lavet, at det faktisk går den modsatte retning. Mm. Altså, de bliver mindre... De, de kommer til at minde mindre om os end rent værdimæssigt. Mm. De får lidt mere arbejde, en gang Det er jo meget godt, ikke? Mm. Men værdimæssigt minder de mindre om os. Så tænker jeg, men så bliver vi jo nødt til at have nogle politikere der sikrer, at de i hvert fald på lang sigt kommer til at minde mere om os. Eksempelvis via skolen og via kulturpolitikken. Fordi det er jo sådan, vi traditionelt har opdraget øh, hinanden, til at være borgere. Vi bliver nødt til at have det samme udgangspunkt. Hvis ikke vi har en, en bestemt skolegang, en bestemt kulturel ballast, hvor vi forstår det samme, vi har bredt kendskab til hos Andersen, og de samme grundlæggende kulturværdier, der binder os sammen. Hvis ikke det er tilfældet, hvis de bare får lov at vokse i to vidt forskellige retninger, så på lang sigt, så, så mister vi friheden. Ligesom at vi helt konkret, øh, så nogen som os, der sidder her, ikke øh, har samme frihed inde i parallelsamfundene, Eksempelvis i... Øh, i voldsmose, hvor der er en parallel kultur, der, der hersker den danske jurisdiktion ikke længere. I hvert fald ikke fuldt og helt, måske 50 procent eller et eller andet. Og, så kan og man det, jo det godt... er der, hvor det, det bliver ja, et problem med det liberale, fordi det liberale siger, vi kan aldrig blande os i den slags, for det er frie voksne mennesker, må træffe fri valg. Men vi har, ah, det er i hvert fald det, som jeg, når jeg har diskuteret med liberalister, så er det altid der, konflikten er. De vil ikke være med til at lave politikker, der fremmer at de rykker sig i vores retning rent værdimæssigt. Altså når du taler om om ghettoer hvor der opstår anarki og der kommer en, øh, en anden øh, jurisdiktion end den der bør være der nemlig den som øh, så altså det voldsmonopol som staten har. Mm. Som skal stå fuldstændig klart og uantastet. Mm. Så altså, det er forudsætning for et liberalt samfund. Så er det er jo en øh, altså det det er jo det, det er jo netop at den at det liberale demokrati fejler, fordi jeg starter også endelig med at sige, jamen hvad er det, der er statens primære rolle, der er at beskytte borgernes frihed, og det gør staten ikke, når den tillader at der opstår et parallelt samfund, øh, hvor at det er banditter, der går rundt og, og ikke og skaber uorden og utryghed og vold. Så er det jo, det er jo staten, der fejler. Og det skal staten ikke gøre. Der lever staten ikke op til det helt fundamentale i det, som en stat den skal kunne øh, levere. Når du så taler om skolen, øh, jamen så kunne jeg jo spørge, altså, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor godt uddannet er vores egne, øh, altså hvor godt uddannet er danske børn? Altså, hvor hvor dygtig har folkeskolen været til at løfte øh, os alle sammen og give os den sådan almene øh, dannelse? og indføring i danske øh, kultur, hvor vi kommer fra. Så altså jeg mener ikke, den har været særlig god. Min pointe den er, at de problemer, øh, som øh, velfærdsstaten medfører, de rammer... Eller, ja, der er nogle pro problemer forbundet med velfærdsstaten, og det påvirker danskere, det påvirker indvandrere. Det bliver... Øh, hvad skal man sige? Problemerne bliver forstærket, Mm. Når det rammer øh, indvandrerne. fordi deres forudsætninger for at, at klare sig i, i det her samfund er i udgangspunktet dårligere. Øh, fordi de ikke kan sproget, fordi de ikke har. Når de kommer til, ikke har de kompetencer, der skal til for at klare sig på det danske arbejdsmarked osv. Men der er også masser af danskere, som. Mm. Øh, falder udenfor og ender på overførsel og så videre. Ind, ind, mener, inden vi, vi ender helt i ja. velfærdsstatssamtalen, øh, mm. så vil jeg gerne lige have, vi skåler i gammel dansk. Mm. Mm. Jamen, det kan synes, jeg kan jeg vi ikke gøre det, det, Joachim? Gør det. Øh, og jeg vil gerne endnu en mm. gang sige tak, fordi du kom Jamen, tak i for dag. Det er dejligt at have dig i studiet. Sko. Ja, Og til lytterne må vi hellere sige, at I lytter til, uh, til Meet the Selsing med Eva Selsing og Rone Selsing, og vi har i dag besøg af, af Joachim B. Olsen. Uh, som jeg øver skal sige, som vi begge to har, må, må har vi godt snart, skal? respekt for. Jeg du snakker? Vi drikker? <laughs> som du har stor respekt for? Ja. Yeah. Uh, jeg vil gerne lige sige noget til det, Joachim sagde før. Selvfølgelig. Hvis jeg må. Godt. Uh, du var lige på vej ud af velfærdsstat-tangenten, og det var jo forventeligt. Uh, jeg kunne godt tænke mig, du spurgte før, i forhold til uh, hvad hedder det, Runes anmærkning om, om, om, om at vi skal være med til at lave, eller at vi skal lave politikker, der ligesom peger i retning af, at, øh, at dem, som kommer hertil, bliver assimileret på sigt. Og lige nu kan vi se, at det går den forkerte vej. Og så sagde du sådan, at jamen, hvor godt uddannet er de danske unge egentlig? Altså, hvor godt ruster folkeskolen de danske unge? Hvilket, ud over at det er selvfølgelig er sådan en som pointe, så, så den ikke, den er den ikke forkert. Det er jo rigtigt nok, hvad vores folkeskoles dænker øh, på mange måder. Øh, men ikke desto mindre, så er problemet ikke et spørgsmål om altså det er ikke et spørgsmål først og fremmest om uddannelse, det er et spørgsmål om sådan, den der kulturelle grundstemning, øh, altså grundindførslen i, i vores kultur, som selvfølgelig kommer med i folkeskolen, den er, den er vigtig. Men der vil jeg nok sige, at der er det altså ikke i første omgang et spørgsmål om øhm, uddannelsesniveau. Det, det er noget, der kommer før det. Det er sådan noget, som, som, som, som er mere grundlæggende end det. Det er sproget, det er stemning, det er ironien, det er talemåderne, det er øhm, altså perspektivet, det er livssynet, mm. altså, som ligesom går forud. Og det er, der, det, er det, der mangler i parallelt samfundet. Det er simpelthen ikke... Det, det, det kommer simpelthen ikke ind i, i, i parallelsamfundet. Og der synes jeg faktisk, at øh, der synes jeg, liberal Liberale svigter. Altså, man kan se jeres øh, indvandringsudordfører, Laura Lindal, som faktisk, altså taler hun overhovedet om islam, altså interesserer det hende overhovedet. Hun blev erstattet på posten af Maria Risager som jo var, eller første Anders Samuelsen. Nej, først. Nej, hvem var det? Det var Mariette Risager der havde posten, og som jo brænder for sagen, som brænder for indvandringsdebatten, har fuldt den i mange år og er meget markant. Så blev hun fjernet fra den post, og så satte Anders Samuelsen sig selv ind i stedet, og så har han så givet den videre til Laura Lindahl, som jo på mange måder er en meget, meget dygtig øh, politiker, men som ikke rigtig lader til sådan, at blande sig i den her debat, selvom hun er ordfører på området. Og der tænker jeg bare, der kunne man måske godt, når man nu hævder at være glad for frihed, og man kan se, at der er en meget, meget stor trussel mod vores frihed i forbindelse med indvandring. Så tænker jeg, så kunne man måske godt sådan tale det lidt op, altså lige profilere det lidt mere, når nu man taler så godt om frihed. Altså, jeg synes, Laura gør et godt stykke arbejde, og det kan vi jo så snakke frem og tilbage om i, i lang tid. Men det synes jeg faktisk, at, at hun gør. Jeg synes også, hun har øh, været, været, øh, blandet sig i debatten. Ja, hun var men, sur på Pernille Værmund men... forleden, og hun øh, var blevet øh, antastet af en taxichauffør, som var vred over, at hun havde taget parfume på, fordi det, han var jo midt i ramadanen, så det ville han ikke finde det i. Og der var noget, noget støtte til okay. ham fra Lavalindal. Nå, det skal heller ikke handle ja. om det. Den ja, den debat, den har jeg ikke øh, Amen, det er så okay. På. Nej. <laughs> øh, men, øh, men øh, ja, hvad var, hvad, hvad var spørgsmålet? <laughs> spørgsmålet var, når nu vi kan se, at Øh, der med indvandringen kommer, den indvandring fra primært muslimske lande, kommer et stort pres på, på vores frihed på mange år, på, på, altså sådan helt akutte områder. Mm. Øh, hvordan det så kan være, at man i Liberale Alliance ikke rigtig opprioriterer det her emne? Mm. Er det, fordi man ikke interesserer sig så meget alligevel for friheden? Jo, eller? Det, jo bestemt. Altså, jeg, Emma, jeg er simpelthen heller ikke enig i, i præmissen om, at vi ikke prioriterer det højt. Altså, nogle gange... Føler jeg, at man bliver målt på, hvor højt man prioriterer noget. Det er, hvor meget man ligesom råber, råber op om det. Mm. Og, og det ved jeg ikke rigtig, om, om det er den rigtige måde at gøre sådan noget op men på. Men I visker for, for engang, I mimer, ikke? Jo, men, men altså, hvis det er sådan en, Altså... Mi, min egen holdning til islam, det er, at jeg synes, det er en kvinde kvindeundertrykkende religion. Mm. Som øh, jeg har fundet over, har en plads i det 21. århundrede. Jeg mener, det er altså islamismen, men det er en trussel. Det er vores tids trussel. Det, der har været truslen mod de frie demokratier i Europa gennem tiden, det har jo været den her, de her ekstreme kollektivistiske ideologier. I, i 30'erne og 40'erne, der var det fascismen og nazismen. Efter 2. verdenskrig, der blev det socialismen og, og, og kommunismen. Øh, og nu er det så islamismen. Altså det, det, og det er der, hvor jeg som liberal... Øh, altså det er mine fjender, om man vil, ikke? Altså det er de her kollektivistiske øh, ideologier. Og lige nu, der er det islamismen. Og det, jeg synes, vi tager det meget, meget øh, alvorligt. I snakker mere om skatter og afgifter, end I gør, om det, yeah. Jo, Det ved du også godt. Jo, det gør vi, men, men altså nogle gange, så er politik også sådan, at, at der er nogen, der ligesom bliver typekastet, som man ringer. Hvis det er noget man skal der afgifte, så ringer man til Liberal Alliance. Ikke? Ja, det rigtigt. Der, der har vi en, en, en, en, en stærk profil, og det er noget vi, vi brænder meget for. Men jeg er adgang til talerstolen. Uh, I har blog selv, no, sammen, no, vi kan jo, da no, sige men, noget. men men jeg altså <tryk> nu skal jeg formulere mig på en måde. Altså man man leder jo også nogle gange efter dem, der vil måske hvis ved vil, vil, vil sige det vildeste. Det ved jeg ikke, om det er sådan i pressen. Ikke? Altså, men, men det er ligesom, hvis man er langt frem i, i, i, i indvandrerdebatten, øhm, så, så, så kan man også gøre det, hvis man siger noget, der, der, der er meget, meget vildt. Og det er ikke nogen kritik af jer, eller nogen som helst andet, fordi I er savlige øh, debatører. Men, men, men I har også, for eksempel jer, I, I har jo engageret meget i den debat, og så bliver I også meget spurgt øh, mm -hmm. til det her spørgsmål. Så det er fint, det er der ikke noget galt i det, det. Men det er jo ikke et, et, et, et, et, det eneste betydning med, at vi er andre. At I har engageret jer i noget andet, vi, Jo, vi har, ja, vi har ikke engageret os i noget andet, vi engagerer også i det her, men vi, altså, vi er ligesom, nu er vi kommet i den der rolle, hvor, hvor det er skatter og afgifter. Men okay. det er ikke... Det er ikke det vigtigste. Altså, jo, det er også vigtigt, men det handler jo om det samme. Det mm. handler om frihed, mere individuel frihed. Og når der er noget, der er en trussel mod de liberale demokratier, øh, som for eksempel øh, islamismen er det, jamen, så er det noget, der skal bekæmpes. Altså, det, jeg har aldrig hørt øh, nogen fra LA ja. sige noget andet men, end det. Men, men, jo, men Joachim, jeg synes stadigvæk, at vi er tilbage til, til den konflikt, der ligesom øh, lagde frem. Hvor, er det, hvor du også sagde, at I vil ikke blande jer i, hvad, hvad mennesker gør. Vel, der, er, der er politik på den ene side, og så er der holdninger på den anden side. Men problemet med parallelsamvundne, det er jo, at der er en stor koncentration af nogle bestemte holdninger, mm. som er helt udenfor. Og, og man kan jo, det er jo rigtigt nok, du har jo ikke lovgivet direkte om, at folk skal mene noget andet. Det, er jo, det kan du ikke, og det vil også være latterligt totalitært og den slags, og frug, frugtesløst. Men I har så heller ikke nogen andre bud. Du sagde med parallelt som, om, så skal vi have noget stærkere politi, eller så, jamen selvfølgelig skulle politiet have magten, men vi kan jo ikke bare blive ved med ansat betændte, eller sætte militæret ind. Øh, okay, det er set, nej, nej, nej men, ikke sætte så men, men, men politiet skal jo. være til stede. Politiet skal ja. være der, hvor forbrydelserne foregår. Men det forår. fjerner men, jo ikke Nu nævnte jeg det der i starten med racial profiling, Øh, og, du må øh, ikke røve mikrofonen noget, jo, i New no, York no, no, no, det er som, at det ud ved siden af n, Ja, men noget af, det, man gjorde i, i, noget af det, man gjorde med stor succes i New York i, op gennem øh, 90'erne og øh, 80'erne til delt, da der var store kriminalitetsproblemer i, omkring New York ikke? Det, det var jo, at man simpelthen gik ind, og så sagde man på ren statistik, hvor er det kriminaliteten, den foregår Og den foregik så tilfældigvis der, hvor der var mange sorte mennesker og så må man beskyldt for, for racial profiling, fordi politiet gik derud, men man fik bekæmpet kriminaliteten, og nogle af de harlemmer andre steder er er gode sikre kvarterer mm. i dag. Det er jo det, vi mangler i, i Danmark. Det er jo, der, er den, altså, at, at staten simpelthen lever op til dens ansvar, går ind og bekæmper kriminalitet og slår ben ned på det. Men det er ikke så. hele løsningen på problemet. Nej. nej det er stadig, anden... du danser rundt om det Den anden løsning på problemet, det er... Og, og så, ved jeg, så snakker jeg velfærdsstat igen, men, men, men, men, og det er heller ikke løsningen på alt, mm. men jeg mener, at noget af det, der virkelig skaber problemerne, det er, at man har et, et, et, et, en velfærdsstat, som er så gavmild og rundhåndet med at dele ydelser ud, og dermed facilitere, at der er nogle mennesker, der kan gå rundt og have sjove, mærkelige idéer om islam, og at det skal... Det skal jeg skal sige, at, at, at, at, at Danmark skal islamiseres? Og de holdninger kan de have, fordi at de får lov til at være i fred. Mm -hmm. altså, og, og, og, hvis du et samfund er nødt til at være indrettet på en sådan måde, at du er nødt til at kunne indrette dig på samfundets... Øh, præmisser, altså skal du ud på arbejdsmarkedet, så Jamen, er det ikke... Jo, så, så går, går det ikke, du går rundt i burka for eksempel. Jamen, jeg siger bare, at den empiriske præmis er ikke rigtig, for du kan netop se efterkommerne markant bedre integreret på arbejdsmarkedet, markant dårligere integreret kulturelt. De er meget mere islamistiske end for på trods af at de er bedre integreret på arbejdsmarkedet. Og det er, netop, de er ikke det... meget bedre integreret. Altså, efterkommerne er det ikke 10% er... point eller sådan noget lignende. Nej, jeg tror ikke, Ej, det, det er det ikke 5% eller sådan noget. Det er ikke meget... De bliver, det, det er en katastrofe fra generation til generation. Der er nogen, der bliver uddannet. Der er flere, der bliver uddannet, men, men beskæftigelsesgraden er stadigvæk mm. meget, meget lav. Men jeg siger jo også, at det her, det er ikke løsningen på alt. Jeg siger, men, men, men noget af det, der er med til at understøtte, mm. altså når 90% af ja, alle ægterparten... Okay, det har vi, det har vi forstået, er, er, er, det at velfærdsstaten øger simpelthen, det, ja. gør problemet værre. Mm. Det, det, det skal man nærmest, det skal man være meget tung for, at ikke kunne se. Okay. Det er, der, der er jeg helt enig. Så har vi en fælles. Det har vi, vi er enige. Øh, hvad hedder det. Også fuldstændig enige i, at, øh, hvad hedder det, øh, at staten øh, svigter sin voldsmonopolitære forpligtelse helt vildt. Altså, det er nærmest som om, at Politiet ikke kan andet end at udskrive bøder til fredelige danskere, og så i øvrigt være meget empatiske. Altså, det er, sådan, det, det er frygteligt, og det er jo ikke den menige politimands skyld, det er alle juristerne, der sidder i toppen af fedtlaget og skummer fløden. Øhm, det er frygteligt. Øhm, det synes jeg også, Vi skal det må du også meget gerne tage op, hvis du har lyst til det. Øhm, men, men, men, men hvis vi tager de to ting, det med, med at, hvad hedder det, at ordensmagten svigter, Øh, bliver beordret til at svigte, eller til ikke at være der for os, og, og så det med velfærdsstaten, så har vi stadig det med islam tilbage, som jo er noget, der også, altså vi kan se det alle steder, vi kan se det over hele verden, at der er sådan en islamisk vækkelse. Det foregår også steder, hvor der meget langt fra er velfærdsstater, ikke også? Altså, øh, i, det er så, Sverige er en velfærdsstat, ikke også? men der er ydelsesniveauet, en del ikke? laver Frankrig. Jamen, ja, men det er rigtigt, men det er også, altså, hvis du kigger uden for Europa, er der også, altså det, det er den samme bevægelse, det er den samme Tænk, der, der vokser, der, der, der spreder sig. Øhm, hvad er det for nogle politikker, I kunne tænke på at indføre? Altså, jeg, jeg forestiller mig, at I ikke vil være klar på at lave aktiv kulturkamp med lovgivning, for eksempel. Sådan noget, som at lukke de der koranskoler, som vi nok hedder muslimske friskoler. Og øh, sige, nej, altså, det er på den danske måde, vi gør det her. Øh, og I skal være en del af os, for vi vil gerne have jer ja, ind i vores fællesskab, vi vil gerne have, at øh, vi kommer hinanden ved, og det starter altså øh, i barndommen. Øh, vil du være med på snille tiltag? Det er bare et eksempel, der, jamen, som jeg tænker jamen, hvis, kunne have Hvis de effect. ikke lever op til de, de ting, de skal leve op til, for at de kan have en fri skole, så skal de selvfølgelig lukkes. Men du mener ikke, at sådan det islamiske udgangspunkt for skolegangen er et problem i sig selv, og måske oven købet er et, der forværrer de øvrige jamen problemer med skal, parallelsamfundene? Vi de må jo ikke stå og prædike, at... Det øh, må de ikke, men tror du ikke, at det sker? Jamen, hvis det sker, så er loven eller sådan, så skal, skal, vi, loves, så skal vi være bedre til at følge op Skal på, der sidde en socialpædagog i alle klasseværelser, så jamen, hvordan vil du... Så, jamen, man er jo, det, det skal jo foregå ved den kontrol, der nu engang er, mm. af alle friskoler de lever op til den lovgivning, som er lavet. Altså, hvis man konstaterer, at der bliver prædiket øh, antidemokratisk i, øh, i friskolerne i Danmark, bliver opfordret til, til vold øh, og, og, og så videre, hvis, hvis man har... Øh, ja, altså, så, så skal det jo lukkes. Lever det jo ikke op til det formål, som, øh, men, som, men som sige, sig det Folketing har givet. Lad ja. sige, det ikke er lige så slemt. Og lad, og lad os sige, at det faktisk er inden for friskoleloven. Men det er stadigvæk er sådan, at fordi det går i en muslims friskole, så bliver de meget mindre kulturelt integreret i det danske samfund. De får meget mindre kendskab til dansk kultur, dansk historie, protestantisme, og de føler meget mindre lojalitet over for Danmark. Dansk børnekultur. Ja, og fordi at de i meget mindre omfang øh, øh, altså interagerer socialt med etniske danskere. Og så på den måde så fremmer det det her udenforskab, hvor at, at vi, aldrig, vi aldrig møder hinanden. Der opstår ikke kærlighed, der opstår ikke noget som helst, for det bliver bare inde i parallelsamfundene. Og hvis, hvis ikke, det jo, det jo, der skal vi virkelig tage fat ikke? Og sige, du, hvis udgangspunktet er, hvis du lige fra barns ben er blevet præget, du ikke er blevet præget med, med danske kulturelle værdier, jamen så er det da klart, at du aldrig tager det til dig. Altså, det er godt, at vi har en eller anden nuance af noget uenighed her. Fordi hvis det er det, I siger, at vi skal bare ikke have, altså der skal ikke være mulighed for muslimske friskoler, så er jeg ikke enig. Mm. Altså der, der, hvor jeg står, jeg siger, hvis, man, hvis man er antidemokrat, hvis man prædiker uh, vold og kvindeundertrykkelse og osv., så skal det lukkes. Staten skal være der, hvis der er nogen, der øh, begår vold, yder tvang mod andre. Det er det, der er statens øh, rolle, og der skal staten være meget bedre til det, end den er det i dag. Fordi det, det er, når det sker, at det bliver et, et, et, et problem. Altså, jeg, jeg, jeg går altså ind for, for religionsfrihed, men jeg synes, mm. vi skal have mange færre til Danmark. Jeg synes, vi skal lukke ned. Vi har foreslået øh, et, et fuldstændigt asylstop. Det er vores officielle politik. Mm. Øh, jeg mener, at det er et problem, hvis der kommer, og der er kommet gennem tiden, alt for mange mennesker fra øh, Mellemøsten og de har ikke kunne blive integreret i det danske samfund. Og derfor er det været en kæmpe, kæmpe stor omkostning. Og derfor er jeg som liberal, altså det, er jo, det, er jo så, det er jo på andres bekostning, at de så er her. Det vil sige, det er andre, der må betale for det, og det går jeg ikke ind for. Men igen, jeg, jeg synes lidt, at, at jeg hører sådan velfærdsstatskritikken, og så forestiller du dig, at hvis nu, at vi fik reformeret velfærdsstaten, så ydelsesniveauet kom ned helt generelt, og altså... Mange af de mennesker, som er i, altså på overførsel i dag, de kom i arbejde. Så tænker du, at så vil det her kulturelle problem, det her kulturelle udenforskab, det vil simpelthen opløses? Det vil, jeg tror ikke, det vil opløses fuldstændig, men jeg tror, det mm. vil blive meget, meget bedre. Ja. Altså, I det øjeblik, at man, at man ligesom er nødt til at indordne sig på et arbejdsmarked, mm. være på en dansk arbejdsplads, kunne tilpasse sig at være på en arbejdsplads, fordi ellers så er der simpelthen ikke brød på bordet så tror jeg, at det på marginalen ændrer rigtig, rigtig meget. Jeg er faktisk jeg siger, enig kan... med dig, at ja, jeg ja, tror også godt på, at det, vil, at det vil kunne rykke noget. Det tror jeg faktisk jeg siger, godt. Det er heller ikke, at det rykker det hele, mm. men man synes, det er en, det er en, det er en men, når nu vi kan Men af... når nu vi kan se, at hovedproblemet med parallelsamfundet ikke handler om økonomi, altså det, hvad er et parallelsamfund? Det, det, det er en anderledes kultur. Det er ikke en anderledes økonomi, det er en anderledes kultur. Så, så, så hvis man tager sig af økonomien uden overhovedet at forholde sig til det problematiske i kulturen, så jeg har, svært ved for, altså har jeg svært ved at forestille sig, at mig, at man, at man får løst problemet på sigt. Og jeg synes ikke... Altså det, det, det er sådan min store øveoplevelse, næsten hver gang jeg taler med, med, med en liberal, det er, at der er ikke er rigtig blik for det kulturelle aspekt. Nå, der, så siger man bare sådan, at jeg vil ikke dømme. Jeg vil ikke dømme. Øh, eller så siger man, personligt synes jeg ikke, det er dejligt, men det synes jeg ikke skal være en del af den offentlige diskurs. Eller det skal staten ikke forholde sig til. Problemet er altså bare, at nu har staten så undladt at forholde sig til det i øh, 30-40 år. Og så okay. har vi fået de her... Samfund, som er en stor og voksende trussel ja. mod ikke mindst kvinders frihed. Men, men hvad, hvad, hvor, hvor, hvor, når er det, at kulturen bliver et problem? Altså, hvornår er det, det kulturelle bliver et problem? Altså, jeg mener bare, når det, det lidt, er jo ikke, fordi man spiser noget andet mad. Når det er i en, et antagonistisk, altså et, et, et, et aggressivt modsætningsforhold præcis. til... det Ja, præcis. Det er aggressivt. Aggressiv. Mm -hmm. Altså, når man begynder at udøve tvang... Det kunne Folk, også være passivt. Jeg vil faktisk mene, at det er sådan, at det er sådan en form for, for, for aggression. Altså det her med, at øh, man modsætter sig, at man insisterer på værdier, som er sådan fuldstændig uforenelige med, med det, som vi i øvrigt dyrker og har dyrket historisk herhjemme i Danmark. Der synes jeg faktisk, at det er, der ligger en antagonisme der. det er også bare det, af, at frihed bygger på tillid. Det bygger på respekt for friheden, og den har vi i Danmark kun, fordi vi er fuldstændig ens, fordi vi er protestanter, fordi vi er opdraget med dansk kulturelle normer. Vi er norm ens, derfor respekterer vi hinanden, og vi tolererer hinanden. Meget, meget forskellige samfund og heterogene samfund, de er meget mindre ufri, der har brug for en benhård stat til at holde sammen på det. Det er en helt, helt klassisk konsekvens. Og så siger vi bare, når nu det er et, en empirisk realitet af meget heterogene samfund, kræver en meget stærk stat, eller på et eller andet tidspunkt bliver de bare øh, opløst, så siger vi, okay, vi bliver nødt til at gøre noget for at bevare homogeniteten, Og, og, og, og vi er meget glade for det med grænsen der. Men problemet er, at vi har allerede øh, så mange mennesker øh, med en radikalt anderledes kultur, som virkelig, virkelig, virkelig øh, ikke vil, vil assimileres ind i den danske. Øh, så hvad gør vi? Når vi nu, har, når vi nu ved, at vi ikke... Vi ikke på sigt kan bevare os selv som et frit samfund, med masser af tolerance øh, og tillid til hinanden, hvis vi er alt for forskellige. Ja. Men, men vi har jo, jeg sagde før, at, at det jeg ser som, som den evige trussel mod de liberale demokratier, ikke? det er den her ekstreme form for kollektivisme. Det er fas 30'erne fascisme, nazisme i 40'erne og siden efterkrigen <høst> kommunisme og socialisme osv. Og nu er det så islamisme. Men vi har haft kommunister i Folketinget. Altså det har vi jo ikke forbudt, selvom det var noget ekstremt øh, anderledes. Og nogen, der vil revolutionere endda også med vold indtil mm -hmm. for få yeah. år siden, vil bruge vold til at ændre det danske samfund. Mm -hmm. det, det, det, det har vi ligesom tilladt. Det er også kun og politik. Og det vi, var vi, ja, men kun politik. Altså islamisme er også en politik. Det er en lovreligion. Ja, ja men det er, det samt, hele, er samtidig, at det er, er det jo hele pakken. Det er hele pakken jo. Og det er det, der gør den måske endnu, endnu mere... Ja, farlig end nogle af de tidligere ismer, yeah. fordi det er det hele. Altså, er det er så, I vil? Altså bare sådan helt konkret, hvad er det, I siger? Altså, vi skal forbyde islam? Jamen, nej, får, nej, nej, eller, nej, nej, vi skal ikke være islam. I politisk. første omgang, og det plejer, det plejer altid, være det det ender med liberalisterne, skal vi bare erkende, at vi har brug for den her homogenitet, for overhovedet at bevare os selv på langt et samfund. Når vi har nået den erkendelse, og det når vi aldrig med liberalisterne, men når vi har nået den erkendelse, så må vi sige, hvad skal der så til, så alle mulige småpolitikker, og det er jo blandt andet noget med skolerne der. De der koranskoler, det er, det, det er simpelthen bare gift for integration. Det er det aller værste, vi overhovedet kan have, have gående. Så der skal vi sætte ind. Et andet eksempel kunne være sådan noget som tørklæder. Ja. Der, der vil du sikkert være endnu mere øh, sådan i modstrid. Vi mener, at man skal forbyde de der tørklæder, fordi det om noget forhindrer, at vi kan mødes. Og der sker den her interaktion, at der opstår kærlighed og venskaber og den slags mellem mennesker. Tørklæde, det er en benhård kulturel barriere. Og jeg, der går der ikke noget særligt tabt ved vores danske samfund af, at vi forbyder de tørklæder. Til gengæld, så opnår vi en mulighed for, at vi kan interagere med, med, med den anden kultur, som nu engang er, er her. Så vi skal simpelthen med kulturpolitik og uddannelsespolitik og alt muligt andet sørge for, at vi bliver til en, en stor øh, homogen kultur igen. Det, det er målet. Enhed er godt for, for freden og for friheden. Det er det altså. Det, det du lyder ikke godt i 90'erne øerne, men det er godt. Det, der er godt, ensartethed i den forstand, at vi bakker op om de samme værdier, at vi er sekulære, at vi anerkender, at vi er de demokrater i den forstand, at vi går ind for en liberal øh, grundlov med frihedsrettigheder herunder religionsfrihed øh, til alle. Det er de samlende værdier. Mm. At der er nogen, der går med tørklæde. Altså, jeg bryder mig ikke om tørklæde, det vil jeg gerne lige understrege. Altså, jeg synes, det er øh, kvindeundertrykkende. Jeg synes, det er et kvindeundertrykkende øh, symbol. Men jeg vil ikke forbyde folk at tage et tørklæde på. Altså, det... det vil du ikke? Det vil jeg ikke. Nej. Men jeg vil gå ind for privat ejendomsret, så jeg siger, <trykker> altså, hvis du, øh, hvis Netto eller andre, de siger, men i vores butik, ja, der kan du ikke sidde med tørklæde på. Staten... Så skal de have lov til det. Staten går jo også ind for det. Okay, jamen så er vi allerede... Så ingen tørklæder på skoler, for eksempel? Ingen tørklæder på Jeg vil ikke Det vil jeg ikke bestemme for Christiansborg, men den enkelte skole skal have frihed til at sige, prøv på, på vores skole, der går man ikke med tørklæde. Det synes jeg er måden at gøre det på, for jeg tror, mm. at... at, at, at og der er det, at, det skal at, komme ned fra. Og der er det nemlig, at, at, at virkeligheden den, den, den ender med at trumfe idealerne. Fordi det, nej, det, er jo, det er jo det store væk for politikerne der. Og ikke mindst øh, de borgerlige, som siger sådan at det, vil jeg, det, vi, det skal lokalsamfundene ordne. Ikke også? Altså det, det er noget, som, som vi lægger ud. Det, vi giver frihed. Vi går ind for frihed. Ikke også? Og det, man mener med den sætning, eller det, som den sætning betyder, det er, jeg tør ikke tage konsekvenserne af det vel. Så nu lægger jeg det ud på den enkelte skoleleder eller den enkelte børnehaveklasseleder, som så er hende eller ham, der må tage hele shitstormen fra alle de forhåndskrænkede humanister, som bare elsker kønsadskillelsessymboler. Ikke også? Jamen, og det der er så, det, der er så unfair, det er, at inden for Christiansborg vil man ikke tage det ansvar for den kulturkamp, som er fuldstændig nødvendig for, at vi bevarer vores samfund for friheden og for freden for vores børn, altså på sigt, ikke? Og så tager man ikke den og siger, i stedet så, så, så gemmer man det under, så pakker man det ind med den her flam om, at man er så glad for frihed og det civile osv., og ikke også? Det er bare at lægge noget rigtig ubeheld, rigtig lorteopgave ud på mennesker, som slet ikke har lige så meget at stå imod med, som du har fra Christiansborg. Det, der er vi. Meget så Der er vi uenige. Altså, vi, vi, vi er uenige om noget af målet. Vi har, nogle af de, vi har nogle af de samme holdninger i forhold til, hvor er det, vi gerne vil hen. Men vi har vidt forskellige veje til at komme derhen. Jeg mener, at det skal komme. Altså, det er ikke at tør aben af på andre. Vi skal bakke op. Vi skal give lovgivning, der sørger for, at man må forbyde at gå med tørklæde og gå med... Øh, altså, burka finder i fuldstændig... Det kan man også i dag forbyde. Det gjorde mm. man ude i Lyngby, ikke? Og sådan skal det være, så der er... Det kan ske derude. Ja, der er konflikter derude. Der, det, det kan godt være ubehageligt for en skoleleder at tage den beslutning. Der er masser af beslutninger. Det kan vel også være livsfarligt. Kan det ikke? Det, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men der kan være masser af beslutninger, der kan være ubehageligt for ledere at tage på skoler. I alle mulige sammenhæng. Det er derfor, der skal være gode ledere på skolerne, og de skal så have den opbakning til at kunne tage, og tage, tage de beslutninger. Og så vil du så når det vedkommende forbyder, ja, så vil nej, du sidde og sige, at ja, jeg synes altså ikke, at det må de selv om nej, det. Jeg er... Mere, det er det om, at det er en konflikt, det er en anden form for konfliktskud. Du siger, at det skal komme inden for Christiansborg. Ja, altså, sådan fordi, så skolederne har opbakning for. Og Altså danskerne imellem dansk på, en og andre, de er simpelthen ikke stærke nok til at tage den beslutning. Men hvis den her. Der har jeg altså så meget tillid til vores kultur at det mm -hmm. er vi stærke nok til. Vi skal være stærke du kan nok selv som se, hvad individer det er for til at der er derude. Vores... Du ved selv, hvordan det hvor svært det er at stå ikke, oprejst sagt, at i en Jeg har ikke sagt, at det er nemt. Det er svært, det her. Det har altid været svært. Det, er også, det var også svært, at det var andre totalitære ideologier, som øh, vi var i konflikt med. Men, men, men mm. det må være sådan, at vores egne værdier er så stærke, at dem, som vi giver ansvar ude i samfundet, lederne, for eksempel skoleledere, de skal... Tage, kunne tage de rigtige beslutninger. Jeg kan jo ikke altid sige, at den rigtige beslutning vil være at forbyde det, mm. men, men, men det, det må komme ned fra. Det, det ser vi nok okay. anderledes på, hvis ja. det skal virke ja. og det skal blive og det, det skal have det, det, det skal i os, så skal det komme fra os danskere ja. af selv men jo, med Jeg har jo Jeg har oplevet den her hårde konflikt, hvor vi ligesom vi når til en mur, uh, når når vi diskuterer med liberalister, hvor vi ikke kan komme videre, fordi vi rammer ligesom ind i nogle principper på et eller andet tidspunkt, hvor I siger, at vi kan simpelthen ikke blande os til det her. Med. Øh, den, den, der har jeg, der har jeg et, et udgangspunkt til, det vil jeg ikke blande mig i som politiker. Øh, det, det er det liberale udgangspunkt. Og det var derfor, jeg indledte med, med alle de her spørgsmål mm. omkring øh, narkotika og konerier og organdonation, som øh, du ikke forholder til, fordi det er min oplevelse fra, fra de her meget teoretiske liberalister, og jeg ved ikke, hvor, hvor du står i det, men de meget teoretiske liberalister, de ikke til at hugge stik i, når det til kommer til den her slags. For som du selv siger, sådan en som Ole Birk Olsen, han er enormt konsistent. Ikke? Uh, han er fuldstændig uh, præcis i sin argumentation, fordi han har nogle principper, der svæver over alt andet, som han kan tage stilling til verdens politiske spørgsmål til, inklusiv den her indvandringsdebat. Og det er det, vi oplever. Vi, vi, vi appellerer til altså sådan en sund fornuft, det siger frihed, det, det kræver homo homogenitet, og vi kan ikke have frihed på lang sigt, hvis islam fylder for meget. Og så i forhold til liberalisterne, der er der de her principper og de her dogmer, som de simpelthen ikke er parat og, og gå sådan pragmatisk til at tænke, jamen, prøv nu at høre her, jeg har mit princip, som princippet handler om friheden, men i det her tilfælde, der spærer mit princip for friheden, eksempelvis i forhold til de her muslimske friskoler. At vi tolererer dem, som ikke engang Socialdemokraterne vil gøre, at vi tolererer dem, det underminerer friheden i Danmark. Og den eneste grund til, at I ikke bare ser det jeg tænker, jamen, det er da fuldstændig logisk og evident, det er på grund af princippet og dommerne. Nej, de principper, jeg har... Når du spørger til narkotikapolitikken, så er det ikke et princip, jeg har, fordi at, øh, vi, taler om, øh, når vi taler om narkotika, fordi jeg bare synes, det er fedt. Folk skal jeg bare have lov til at og, og, og, og skyde alt muligt ind i, i årene. Altså, jeg mener, man har ejendomsret over sin egen krop. Men når jeg virkelig tror på friheden, så er det fordi, at jeg mener, at det er den bedste måde at løse problemerne på, at det simpelthen skaber de bedste samfund, når man har en høj grad af individuel frihed. Men, og så, men det og jo så ikke er det jo på, at vi og er, jo, er at vi, Og så er det jo, at det er der, vi strander, ikke også? Fordi du er glad for frihed, men du vil ikke føre den politik, der er nødvendig for, at vi på sigt kan bevare den frihed, jo. som jo er kulturelt, det starter med kultur. Altså, du er marxist i den, altså sådan, i den materialistiske forstand. Nå, nå, altså, du mener jo, at det, der, går, det, der kommer først, er de materielle vilkår, så kommer idéerne bagefter. Vi er modsat nej. dig. Vi nej. mener, det er idéerne først. Ideerne, jo, det er derfor, du snakker om velfærdsstaten som løsning nej, på nej, problemerne. Nej. Det er også andre, der siger, det må være kulturen, der går, for, der går forud. Hvis der skal være en ændring, hvis, der, hvis vi skal se, os nogen som helst forhåbninger over at opløse de her parallelle samfund, så må det starte i kulturen. Altså, det må være det, der ligesom, der, der, der er det første. Og det vigtigste og der er det, at det er ikke så slemt med dig, men mange liberalister, som vi taler med, de, altså, det er lige før, at de nærmest indrømmer, at ja, mine principper trumfer virkeligheden. Og så kommer man jo ikke så meget det, videre. Det føler jeg bestemt ikke med mine. Når, når jeg siger det her, så har vi sådan noget, ene når jeg siger, at det er noget, der skal komme fra når det er noget, der skal, øh, for eksempel det her med, med spørgsmål om tørklæder, når jeg mener, at det er noget, der skal kunne afgøres lokalt og ikke komme fra toppen, så er det, fordi jeg oprigtigt tror på, at det er den bedste mm. måde at gøre det på. Ja. Det, er, det tror jeg oprigtigt øh, på. Jeg, jeg tror ikke, at det er fra toppen, fordi vores kultur, altså hvis den er så svag, at det er en, der skal sådan os op, op fra, øh, så er den for svag, men det tror jeg ikke, den er. Jeg tror, vi er stærk nok til at kunne løfte den selv. Skal vi ikke lige skåle for en stærk kultur? I hvert fald. Du har ikke så meget tilbage, men vi skåler alligevel <laughs> øh, i gammeldansk. Joachim B. Olsen, det har været en fornøjelse at diskutere med dig. Tusind tak, fordi at du kom ind og satte en time af her i ferien. Tak, fordi jeg måtte komme. Mm -hmm.